també amb els 5 centits. Radio Zeeman hasella under a French Andreu de Palumat. Radio Trinitat de Benya. Ja. Sintonitzes amb el sol. A La primera emissora local da La CIOC Unimitat deia 90.1 6F Algun dels sindicats amb presents autobusos de transports metropolitans de Barcelona, TMB, han convocat noves aturades aquesta setmana en protesta contra les retallades salarials i per reclamar la readmissió del treballador Andreu de Cabo. L'assemblea de treballadors de divendres passat va decidir continuar amb les mobilitzacions i en aquest sentit s'ha convocat una vaga indefinida de dilluns a divendres amb aturades de dues hores. Les aturades seran de 9 a 11 del matí, de 4 a 6 de la tarda i de 6 a 4 de la matinada el Departament d'Empresa i Ocupació ha ordenat que es mantinguin serveis mínims diferenciant hores punta i la resta de franges, i també per tipus de línies. La convocatòria de vaga, que té caràcter indefinit, és de dues hores d'aturada per torn de dilluns a divendres. L'ordre de serveis mínims estableix que funcioni la meitat del servei quan la vaga s'escaigui en hores punta del matí i de tarda i en proporció menor en determinades línies en la resta de franges horàries. Així, fins a les 9 del matí hi haurà servei normal, de 9 a 11 hi haurà serveis mínims del 25% a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies bus del barri. D'11 a 4 no hi haurà alteracions, de 4 a 6 els serveis mínims seran del 50% a totes les línies i de les 6 fins al final del servei serà normal. A banda, els sindicats han convocat 9 hores d'aturada el proper dia 22 d'octubre i de 24 hores al 31 d'octubre, coincidint amb les aturades en metro. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'IFM, això és tot un poble. Aquí us parla i acompanya Susana, Avila, Carros Gasui i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Com ja sabeu, tot un poble al el magasin d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres, a les 12 del migdia a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui.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 La zona del canòdrom s'ha de convertir en una gran illa d'equipaments per al barri i la ciutat. Aquí s'edificaran una dezena d'equipaments esportius, socials i culturals. De fet, ja es van aprovar de manera inicial el mandat anterior. Però, segons el, aquell PAD, en els propers quatre anys es continuarà definint el projecte.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 Molt bé, i tal com us informàvem, divendres passat, doncs aquests dies s'ha celebrat el 84 è aniversari de la mort d'Ignasi Iglesias, i precisament ahir es va realitzar aquesta commemoració. Ahir, al cementiri de Sant Andreu es va fer l'ofrena floral de les entitats a la tomba d'Ignasi i Iglesias, amb motiu del 84è aniversari de la seva mort. L'acte... Va ser organitzat pel Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, el foment sardanista Adreunenc i l'Orfeo L'Eco de Catalunya, amb el suport del districte de Sant Andreu. I compta amb la presència de les entitats que integren la Comissió Cívica Ignasi Iglesias. Entre els diferents actes, organitzats amb motiu del 84 aniversari del seu traspàs, es va fer des de les 10.15 una concentració de les entitats participants integrants de la Comissió Cívica Ignasi Iglesias a la porta del cementiri de Sant Andreu. A continuació, es va fer l'ofrena floral de les entitats a la tomba del poeta i dramaturg Ignasi Iglesias amb una lectura dramatitzada de l'obra Cendres de mort d'Ignasi Iglesias a càrrec de Maria Estany, Gabriel Fernández, Albert Perranyó, Peña Roia i Jesús Manzano. Ideia i coordinació d'Assumpte Menyà i Jesús Manzano. Després dels parlaments hi va haver Can Coral a càrrec de l'Orfeol Leco de Catalunya. Tot seguit es va fer la tradicional ofrena d'una corona de llorer a la casa nadiua d'Ignàs Iglesias, al carrer Ignàs Iglesias número 33, on també va haver Can Coral per l'Orfeol Leco de Catalunya. La celebració del 84è aniversari de la mort d'Ignasi Iglesias, alhora, també va comptar amb una jornada de portes obertes tot el matí del Centre d'Estudis d'Ignasi Iglesias. Els actes van cloure a l'esplanada del Centre Cultural Camp Fabre, davant del monolit dedicat a Iglesias, on hi va haver la tradicional ballada de sardanes, en aquest cas interpretades per la cobla principal de Terrassa i organitzada pel foment sardanista Andreueng, l'entitat que realitza el programa de sardanes d'aquesta emissora. I ara parlem de la nau Ivanov, la nau Ivanov que us ofereix informació sobre la gestió de projectes escènics. Arriba a la segona edició. La nau Ivanov posa en marxa avui mateix aquest projecte adreçat a joves artistes i companyies escèniques que poden beneficiar-se molt en compartir experiències i adquirir eines bàsiques de treball en els diferents àmbits de la gestió d'un projecte cultural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 L'última sessió serà el proper dimecres, dia 17, en què es parlarà de com donar a conèixer el teu espectacle. Cada sessió tracta, per tant, un tema, un àmbit de gestió de projectes escènics. S'han buscat professionals amb experiència en cada tema i capacitat de dinamitzar el diàleg i l'intercanvi dels participants. Doncs la primera sessió es realitza avui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 hi estarà a càrrec d'Ave Curvet Urfila i Susana Huertas, que parlaran dels aspectes jurídics i legals. En aquesta sessió es reflexiona sobre els deutes i les preguntes més freqüents a l'hora de desenvolupar un projecte cultural. Què em suposa tenir els meus actors contractats? Què és i com faig una factura? Un tiquèt és una factura i em servirà per a la justificació. Li va representar un cost per mi al meu projecte i què és això de la llegenda dels 3000 euros? Doncs tot això podreu estar informats a través de la Nau Ivanov, que es troba al carrer d'Hondures, número 28. L'horari, com hem dit, d'aquestes sessions és de 4 de la tarda a 8 del vespre. El preu del curs, és a dir, el que englobarien les 4 sessions, és de 65 euros. I per més informació i inscripcions podeu adreçar-vos al correu formació més informacions a comentar-vos, doncs el vial d'entrada a la Marilana des de Ripollet s'obrirà el 26 d'octubre després de 4 anys d'obres. Les motos finalment sí que podran circular pel carril Busbau de la C58. Així ho han decidit els responsables de la nova infraestructura, que ultima els detalls per a la seva inauguració, que serà el proper 26 d'octubre.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 I tancarem el nostre repàs en aquestes primeres notícies del dia parlant de la Festa Major del Congrés, ja que ahir es va posar fin, punt final a aquesta festa. Ahir diumenge es van tancar la Festa Major del Barri del Congrés després d'una setmana plena d'activitats. Entre altres, ahir es va fer la 23a Caminada Popular organitzada pels caminants del Congrés. També es va realitzar la 18a Milla Urbana del Congrés, una de les activitats amb més èxit d'aquesta Festa Major. La Fira de Productes Naturals i Artesans, el campionat individual de partides Llampec d'escacs, la tradicional Misa de Festa Major a la Parroquia de Pius de Zé, el 23è concurs de Llioli, la 23ena Costellada Popular, la presentació dels pastissos a concurs, el lliurament dels premis al concurs de pastissos, un sorteig de la guitarrera feta per l'UTIE Stephen A. E. Higgins i ja a la tarda la representació de l'obra de teatre Tartuffe de Molière, a càrrec del grup Mai l'hem vist. El vespre va haver la tradicional cantada d'Avaneres amb el grup Les Veus del Mar i per acabar la festa a les 10 de la nit i a la plaça del Congrés es va realitzar el gran castell de focs artificials que va cloure la festa major del barri del Congrés d'en molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ja sabeu que tindreu a partir d'ara tota una hora d'informació perquè conegueu què és el que passa als nostres barris. Fem una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem fins ara... vida me va regalar una otra vida camino no camino cada paso te echa aquí en el meu viaja y voy dirta ca voy por todo instante mi el te ocupa Am amiga ni ti dia, Un tresor de companyia no fan falta les paraules. perquè en la mirada parla pi l'ami. Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs com podeu comprovar, aquí les pauses les fem d'allò més ràpid. Ara el que volem és parlar de la festa major del Congrés i tenim a l'altra banda una de les organitzadores d'aquesta festa, com és la senyora Montse Baranguer. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, com van anar a la Festa Major del Congrés perquè estem molt interessats a saber com va anar aquesta festa d'aquest barri, no?, del Congrés. Sí, sí, doncs mira, anant molt bé. De fet, va començar amb una mica de peu al revés perquè la vam començar el dissabte i hi va haver una pluja tot el dia, tot el dia. Vam uh -huh. suspendre els actes però mira, ens ha fet tant de bo que els hem anat recuperant entre setmana i ha anat molt bé. Vam fer un sopar de Carmeñol entre setmana i la plaça estava molt plena doncs feia molt goig, els veïns van participar moltíssim. Després, eh, bueno, el pregó de festes també va ser molt emocionant perquè va venir una persona que és la fundadora de diverses escoles per disminuïts i va ser molt entranyable. Després hem estrenat un grup de Diables, eh, nou al barri, i també ens van fer un correfoc fantàstic. Eh, després ha eh, hagut la banda municipal... Un, un concert de corals amb uns solistes de primera línia, un tenor que ha cantat al Liceu i una soprano fabulós. Eh, la nit jove l'han preparat els joves, els grans eh, no hem intervingut, només han fet una mica de seguretat i va anar molt bé, res, no van haver res quasi ni incidents, i el ball de festa major del dissabte, una orquestra preciosa. Uh -huh. I la plaça plena, ahir van haver les avaneres uh -huh. i estava a la plaça, tot i que jugava el Barça, sí. que això ens feia una miqueta de por, uh -huh. doncs els veïns van participar bon. moltíssim. I el Castell de Focs, la traca final, també preciós. O sigui a més també... Ens vam també... molt bé, que el que es tracta és això de fer festa pel barri, que el barri surti al carrer i s'oblidi una mica de, dels problemes que tenim, que n'hi molts. Clar. Perquè en aquests moments, quanta gent formeu el que és l'organització de la Festa Major? A veure, l'organització, doncs, aproximadament som uns 15, però després sempre hi ha, doncs, els voluntaris, que uh -huh. per la festa, que hi ha molta, molta feina, doncs es venen a ajudar. Uh -huh. eh, també m'he oblidat de la milla, que vam fer, fem cada any la milla, i la milla porta molta, mol molts participants. Hi han si sé, 700 o 800. Sí, perquè I hem de dir es, es va arribar a la 18a milla, o sigui, ja fa molts anys ja. A la 18a milla, sí, sí, sí. Uh -huh. O sigui que la veritat és que el, el balanç doncs, ha sigut positiu i el temps també ens ha ajudat perquè ha fet un temps gairebé d'estiu uh -huh. i sembla que quan veiem sol tothom té més ganes de, de sortir al carrer i de fer gresca. Uh -huh. A més, ahir també va haver-hi la, la presentació dels pastissos a concurs. Ah, sí, i de la Llioli, uh -huh, i la, la Llioli. Costellada. Sí, sí. Mira, vam fer 220 racions de carn a la brasa. déu nhi Sí, sí, sí, no, no. La veritat és que estem molt contents per la participació, eh? moltíssim. Uh -huh. I també es va portar a terme la representació del tartuf de Molière? Mira, això va haver un problema que la... una de les noies que participava... Es va posar, li va agafar un col·lic hepàtic i se l'havien d'endur a l'hospital i s'ha hagut de suspendre. Vas. I això és el que ens ha sigut greu, però bueno, ja està bé, eh? uh -huh. I no, no ha anat més. Per tant, esteu contents de com va anar la festa major d'aquests dies? Moltíssim, moltíssim. La veritat és que sí, eh? molt agraït. I també us estem agraïts a vosaltres perquè uh -huh. ens heu fet difusió i ara doncs, ens, ens feu fer una miqueta de balanç. Que, a veure, que això també, vaja, s'agraeix molt, eh? Uh -huh. Molt bé. D'acord. Doncs, si vols afegir alguna cosa més de la festa major... No, mira, jo convidar a tots els raïns que quan tinguin festes al barri participin i que comprin a les botigues del barri, perquè gràcies a les botigues que tenim als barris, nosaltres uh -huh. i moltes festes majors poden fer festa. Uh -huh. Si no tinguéssim tots aquests comerciants que no s'ho passen gaire ben aquests temps no podríem fer festa, però o sigui, animeu-vos a tots i aneu a les festes dels vostres barris, que us ho agrairan. Uh -huh. Perquè més hem de dir que dissabte va haver-hi aquesta festa del comerç eh, aquí a Congrés Indians, sí, que sí. va funcionar molt bé, oi? Molt bé, funciona molt bé, la veritat és que sí, que funciona bé i a veure, els comerciants que ja els són difícils, doncs també intenten ajustar preus perquè doncs, les persones no comprin tant a les grans superfícies i comprin el petit comerç del barri que els tractarà bé i que sap el que cadascú li agrada, mm. que això també és molt important. Doncs sí, esperem doncs, que això es, es faci i que la gent doncs, compri a les botigues que tenen més a prop de casa. No? Exactament, sí, sí, sí. <laughs> Molt bé, doncs... Doncs molt bé, molt agraïda per la vostra deferència. D'acord, doncs Montse Baranguer, molt bon dia i gràcies per connectar amb nosaltres. De res, molt bon dia a vosaltres, bon, bon dia a tothom. Molt bé, adé doncs adé al... tal com us comentàvem, doncs Montse Baranguer forma part de l'organització d'aquesta festa major del Congrés que es va cloure ahir al vespre, en concret va ser l'últim acte, es va realitzar a les 10 de la nit i va ser aquest gran castell de focs artificials, que va servir per tancar aquesta festa major molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa i ens ho amb una mica de calma i tornem tot seguit amb més notícies fins ara. tu poses marxa i jo punt mort reposo el cap enrere i estiro les cames et miro plau Tú mundo Since it has pressed giro cal e os fios da lonely youngana sepentogramas Hold the assembly to full loss pra vaiçulo Si fóssim canalla Jo em sé la lletra per tu no I a mi m'agrada més la teva versió Potser fa molt que fem que ve, què passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada mitjorn, tot un poble. Mollemos doncs, continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us informàvem divendres passat, aquest cap de setmana precisament ahir, es va realitzar aquesta 8 trobada de tintinaires de Catalunya. I una persona doncs que està molt implicada amb aquest tema, és precisament el nostre historiador, en Pau Viñes. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Com esteu? Doncs ens agradaria saber com va anar aquesta trobada de Tintinaires perquè es presentava força bé, no? Divendres passat hi havia un, força, un cartell força ple d'activitats i la veritat és que val la pena doncs, que ens expliquis com, com va anar. Doncs molt bé, va, va ser un èxit rotund de participació, sobretot al matí amb les activitats que havien previst a la plaça Hostila i sobretot amb, amb el, la cercavila de cotxes clàssics. Van participar sis cotxes antics relacionats amb les lectures de Tim, -Tim uh -huh. i va tenir molta expectació, vull dir, tant el Tonto compte Contes com el Taller de Còmic o la Biblioteca Mòbil, en la qual doncs, la Biblioteca uh -huh. Ignat i Iglesias eh, va oferir als nens i nenes, i no tant nens i nenes, doncs, eh, la possibilitat d'agafar un llibre i llegir-lo o endur-se'l a casa. I no podem estar més satisfets que, que agrair la participació de voluntaris, d'entitats, eh, col·laboradors, eh, que han fet possible doncs, que hi fos una jornada, jo per mi, i és una opinió meva personal, històrica a nivell d'activitat a la plaça Orfila. No s'havia vist mai, a part del dia... de focs de la Festa Major o de la Cerca Vila una plaça tan plena. Uh -huh. Perquè hi havia gent que venia de tot Catalunya. Això sí, també cal sí va venir gent d'arreu de Catalunya i dels països catalans. Uh -huh. es va, es va venir gent de, de les illes Balears uh -huh. i algú de la, de la Catalunya Nord. Uh -huh. O sigui, agafar l'avió per venir fins aquí doncs, també cal, és un mèrit, no? Sí, sí, vull dir és el, el que trau i el fet que que siguem una de les entitats tintinaires d'arreu de cat... del món uh -huh. amb proporció d'habitants i nombre de socis, que nosaltres tenim aproximadament uns 400 socis uh -huh. nombre d'habitants i proporció de socis, podríem dir que som la primera de tot el món perquè la, la principal associació vinculada al món tintinaire, que es diu les Amis d'Arger, que són de de cultura francòfona abarca bèlgica la part francesa belga uh -huh. eh, agafa tot l'estat francès agafa la Suïssa francesa i agafa el Quebec i tenen 1200 eh, socis si en proporció amb els habitants d'aquesta d'aquests quatre d'aquestes quatre nacions el uh -huh. doncs podríem dir que nosaltres en eh, tenint en compte que tenim 7,5 milions d'habitants i 400 eh, socis, doncs amb es creix en proporció, podríem dir que és tot un èxit. Uh -huh. El que em pregunten per qui és si veu veure el Tintín per allà. <ríe> el Tintín no el vam veure, però vam veure el Capità Haddock. Havíem ah. de veure també el Tornassol, però el Tornassol de veritat, el, el que s'amaga darrere de la disfressa, va tenir un parcans eh, familiar eh, ah. de la criatura petita i, ah. i no va poder assistir. Però el capità Haddock uh -huh. eh, doncs va poder pujar amb un dels jeeps i va poder fer la cercavila. I va ser molt sol·licitat perquè molta gent tenia ganes de fer-se una foto amb uh -huh. Va ser l'estrella del dia. I després doncs, eh, amb Quim Panyar fent el compte també va tenir un éxit eh, eh, brutal. Vull dir, les imatges hi són uh -huh. i realment es demostra doncs, que va haver-hi molta participació. I després a la tarda vam, tendir, vam tenir la, la, la magnífica actuació de la coral Sant Andreu en uh -huh. què ens va oferir la, les cançons de Tintín en català, perquè el traductor en català, Joaquim Ventalló, va traduir del francès al català tota l'obra de Tintín. La, la filla, amb una encertada decisió, li va dir din les cançons eh, tradicionals franceses que surten en l'àlbum de Tintin, no les tradueixis perquè molts infants a Catalunya no la coneixeran. I ah. ella va tenir l'encertada d'incloure cançons populars i tradicionals catalanes. Uh -huh. D'aquesta manera, es va poder fer un concert amb totes aquestes, tot aquestes cançons, al qual vam tenir la sort de tenir la presència de l'Eulàlia Ventalló, la filla d'en Joaquim Ventalló, uh -huh. i agrair sincerament doncs, a la, la coral haver fet aquesta magnífica actuació. I després vam tenir en David Chifort, que ens va fer una xerrada molt interessant sobre... Eh, el, l'Arxé i la línia clara. L'Arxé és el dibuixant de Tintín sí. i la línia clara doncs és, és l'estil de dibuix de la gent. I per tant, per concretar-ho en general, doncs, eh, com a Associació Catalana de Tintinaires estem molt satisfets de la resposta que ha donat Sant Andreu. Uh -huh. I estem molt agraïts eh, del, del ressò que ha tingut uh -huh. i també agrair-vos vosaltres com a a la Trinitat Vella, per l'esforç i per la difusió que heu fet d'aquesta jornada històrica. No, jo crec que valia la pena perquè era una trobada que... important, no? La, si la vuitena trobada de Tintaneres de Catalunya realitza Sant Andreu, doncs nosaltres hem d'informar sobre aquesta trobada. Doncs eh, ho heu encertat, ho heu fet molt bé, uh -huh. i, i per nosaltres doncs, eh, ha sigut un honor poder comptar i explicar la jornada a través de les vostres zones. D'acord. Molt bé, doncs, Pau Vinyas, moltíssimes gràcies per acostar-nos la figura d'Argè i de Tintín, i esperem, doncs, que algun dia, no se sap, no se sap mai, doncs, que torni una altra vegada a fer-se aquesta trobada pels Sarà nostres difícil, barris. Serà difícil, segurament sí, l'any sí. que ve es farà a Ripoll, coincidint amb mm. la capitalitat de la cultura catalana, mm -hmm. i serà difícil perquè sempre es fa en un lloc diferent. Això no, no, això no vol dir que quan haguem fet tots els pobles i ciutats de Catalunyas doncs puguem fer-ho a Sant Andréu. Mentre no, doncs que Catalunya té uns 900 habitants. Ai, no, què que, doncs, que sigui així. Eh, Hauríem de, de passar 900 pobles per poder <ríe> tornar a fer-ho sí. que Sant Andréu. <ríe> Però bueno, Molt tenim bé. la sort que l'assemblea anual que es fa cada any la fem a Can de... La fem al, amb els vols de, de març, això sí. La sort de poder comptar amb aquesta trobada també assembleària. Molt bé. Doncs moltes gràcies per acostar-te als micròfons de Ràdio Trinitat Vella i esperem doncs això que hagi estat tot un èxit i que vosaltres esteu satisfets. Molt bé. Vinga, molt, moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Doncs una tarda, continuem amb el nostre programa d'avui, fem una pausa i atenció perquè ahir va ser al 84è aniversari en commemoració de la mort del poeta del poble Ignasi Iglesias. I d'aquí una estona doncs, intentarem connectar amb un dels organitzadors d'aquesta de, commemoració. Fem una pausa i tornem. 12:00 del mitdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Ràdio Trinitat della. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us deiavem, començar aquest espai, doncs ahí es va comemorar el 84 aniversari de la mort d'Ignasi Iglesias. El l'acte principal es va fer al cementiri de Sant Andreu, on es va fer l'ofrena floral de les entitats de la tomba d'Ignasi Iglesias amb motiu d'aquest 84è aniversari. L'acte va ser organitzat pel Centre d'Estudis i Iglesias, per l'Orfeo Eco de Catalunya i pel Foment Sardanista Andreueng. I precisament doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el Foment Sardanista Andreueng eh, en la persona d'en Francesc Hernández. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs ahir va ser un dia important, aquell que cal marcar perquè es va celebrar o es va commemorar el 84 aniversari de la mort del poeta, oi? Sí, per Can, any tot això. I aquest any també va ser molt complet amb totes les entitats uh -huh. les que s'han nomenat com a organitzadores, però al darrere, doncs, moltes que van també fer l'ofren a Floral va ser molt motiu, molt bé. Uh -huh. Després també van interpretar un fragment d'una obra del de poeta i de les iglesias uh -huh. amb quatre actors que ho van fer molt bé, molt bé. Perfecte. Uh -huh. Ens va agradar molt. És a dir, que va haver-hi aquesta primera ofrena a la tomba sí. d'en Martí Pous Serra. Sí. Perquè en Martí Pou Serra, en concret, d'aquí estem parlant. Eh, bueno, que en Martí Pous és mort, no? Uh -huh. Sí, a la eh, seva tomba. Eh. És a fer l'ofrena floral, oi? No, el poeta Ignasi Iglesias. Ah, val, clar. Sí. Ignasi Iglesias, o Martí Pous <laughs> Serra, a... a el que havia sigut el cap del centre d'estudis i les iglesias. Uh -huh. ah, o sigui que... Llavors és Jaume Seda, que és actual director, uh -huh. i, i ell dient que era el principal, però també hi havia l'Ajuntament, el regidor, uh -huh. i les entitats que has dit, i al darrere moltes més. Això els ho han Sí. Però després es va continuar a l'acte doncs, a la casa nadiua del de carrer Ignas Iglesias. Allà es va, també es va posar un llebrer, una corona de llebrer, okay. i també després una ballada de sardanes a la plaça de Can Fabra, uh -huh. que de dotze a dues també va omplir molt la diada amb molta participació. Sí, sí, va estar okay. molt bé. A més, també es va fer la lectura de poemes de, del Pau... Del... Les les sí. Sí. sí, sí, i també va cantar a i és molt complet, sí, sí, uh -huh. completíssim. Molt bé, és a dir que esteu satisfets de com va anar l'acte? Sí, sí, ja està, i també es va dir que l'any que ve, que farà 85, si intentarà doncs, ser igual que aquest una mica més, sisplau. Uh -huh. <sí> molt bé, d'acord. I després a les 12 del migdia, doncs tal com ens has dit, va actuar sí. la cobla principal de Terrassa... Ah, I com, com va anar la, la ballada? Bueno, molt bé, perquè van fer els jardinets allà que toca l'ombra dels arbores uh -huh. i, i hi havia força participació uh -huh. de la gent de Sant Joan el programa era molt mig antic, més conegut per molta gent i els hi va agradar força sí, sí, va estar molt bé també uh -huh. uh, la, sí, la, la lectura va ser de l'obra Cendres d'amor sí. em sembla, d'Aines sí. i l'Eve sí. Uh. sí, sí, sí, sí amb 4 actors que ho van molt bé, molt bons, eh? Uh -huh. D'acord, doncs esperem doncs, que l'any que ve es torni a repetir amb el mateix èxit o, o més de, del, ah, que, del que hi ha hagut aquest any, oi? Ah, això mateix. si no ha cap anomalia, l'any que ve hi tornem. Molt bé, doncs gràcies. moltíssimes gràcies, Francesc. Molt bé, gràcies adéu. a vosaltres. Adéu, bon dia, adéu. Bon dia, adéu. Molt bé, doncs eh, tal i com ho eh, hem avançat en començar el programa, doncs l'ofrena floral de les entitats a la tomba del poeta i dramaturg Ignàs Iglesias va portar una lectura dramatitzada de l'obra Cendres d'amor, Ignàs Iglesias a càrrec de Maria Estany, Gabriel Fernández, Albert Panyarroia i Jesús Manzano, tal i com eh, hem pogut saber. I també doncs, dir-vos que la idea i coordinació de, de, tot el, de tot plegat doncs ha anat a càrrec de Sumte i Jesús Manzano. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres es eh, ja gairebé recte al final del nostre programa. Farem una petita pausa, però atenció perquè d'aquí a una estona volem parlar de cultura, volem continuar parlant de cultura. I d'aquí una estona doncs, ho farem de la mà dels nostres companys, de la nau i banoc. Serà d'aquí uns moments. Fins ara. anuncien que és Nadal de nou a taula en guany famílies reunides destapant sorriures és Nadal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 Molt bé, doncs tal com us dèiem en començar aquest programa, la Nau Ivanov posa en marxa avui un projecte que porta el nom de gestió de projectes escènics i que arriba a la seva segona edició. Per parlar-ne doncs, tenim un dels responsables eh, de la Nau Ivanov, com és el senyor David Marín. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs el que ens agradaria és que ens expliquessis en què consisteix o en què consistirà aquests dies aquesta gestió de projectes escènics. Bé, doncs una mica que fem, fem una segona visió d'aquest curs, que amb la idea que tenim a la nau de, de fer que els projectes de la gent jove sobretot doncs, siguin viables i, i creixin a, a nivell de poder professionalitzar i tot, doncs fem un curs de quatre dies on uh -huh. es toquen diferents aspectes de la gestió, no? des de la viabilitat d'un projecte, a la comunicació, a diguem, els temes més legals, doncs, a fer contactes, a fer dones altres a la social, etc. Uh -huh. I a qui va adreçat a que, a aquest curs? Doncs sí que té una bastant de companyies d'arts escèniques perquè estem en la comunicació de, de més jurídics sobretot en el sector de, de les arts escèniques uh -huh. però bueno, així com la primera edició és a veure veia, aquesta pel tipus de persones que estan inscrites eh, qualsevol projecte cultural diguéssim que pot trobar-se identificat, no? Perquè no hi ha molta diferència a l'hora de fer un viabilitat de ara al teatre o hi un projecte, bon, bueno, sí, fotogràfic o sigui algun que sigui. Mhm. Uh -huh. I la durada del curs? La durada són 4 dies, algun sé 4 sessions de 4 hores, un total de 16 hores, a partir de dilluns i dimecres d'aquesta setmana i dilluns i dimecres de la setmana següent. Uh -huh. I la gent encara té temps d'apuntar-se o Sí, sí, sí, comença aquesta tarda a les 4, però uh -huh. encara estarien a temps d'apuntar-se, inclús si a algú interessa més només una sessió o una altra sessió, doncs també poden venir a sessions puntuals. Uh -huh. I amb el que hem sabut és que cada sessió el tractarà un tema diferent. Sí, a, a una, a, avui, a la primera sessió, es tracta sobre la viabilitat, per doncs això com fer viable el projecte econòmic i fer els números dels pressupostos per saber si és veritat. Uh -huh. En la segona, que és el dimecres, estem a, a temes jurídics, doncs contractes, dona d'alta a temes de nòmines, etc. Mm. El dilluns vinent es tracta sobre el tema de la producció, vull dir com fer un, una bona producció d'espectacle, de l'espectacle, doncs la presentació, els dossiers, etc. Mm. I l'última sessió és el tema de la comunicació, no? com donem a conèixer el nostre projecte i a quins mitjans fem se servir perquè el nostre projecte sigui visible i sigui també conegut. Uh -huh. Però potser el més important sigui el, el d'avui no? aquesta... d'on sorgeix la idea per poder fer aquest projecte Clar, nosaltres eh, una mica hem, hem posat les quatre sessions en línia amb el que seria la, la creació d'un projecte uh -huh. i és evident que el primer és tal com diem, hem, hem, hem anunciat aquest primera sessió és com, posem la, com passem de la idea al projecte no? com d'aquesta cosa uh -huh. que ens ronda pel cap des de fa temps i no sabem com concretar-la, doncs ens posem en una taula, posem un paper de bar i l'escrivim i la fem viable. No? Un cop això està fet i veiem que això és possible, doncs, bueno, l'altre també ja és el dia a dia que ens va portar. Uh -huh. I aquest curs el realitzeu precisament dintre de la nau? Sí, sí sí aquest curs és dintre de la, de la formació que tenim a la nau i bueno, fem una de les nostres sales. Uh -huh. D'acord, doncs des d'aquí convidar a tots els oients que ens estiguin escoltant ara mateix i que tinguin una idea de projecte o o, o, o, o tinguin pensat doncs, realitzar algun projecte relacionat amb l'espectacle doncs, que, que s'acostin a partir d'avui a la nau i ben doncs sí, aquí estarem si volem més informació se'n doncs va a través de la web o del telèfon i quan ens informació intentarem ajudar-los. D'acord, doncs moltíssimes gràcies David Marín per acostar-nos aquesta informació. A vosaltres, per sempre fer la so les nostres activitats. Molt bé. Bon dia. Adéu-siau. Molt bé, doncs ja ja ho sabeu. Uh, a partir d'avui podreu gaudir d'aquesta gestió de projectes escènics, un curs que es realitza en la seva segona edició a la nau Ibenov. Molt bé, doncs nosaltres el que farem serà una petita pausa, però atenció, el que volem ara mateix és que agafeu uh, paper i llapis, o bolígraf, o el que tingueu més a prop per escriure, i eh, que apunteu, doncs algunes de les activitats que formen part de la nostra habitual agenda. Això serà d'aquí uns minuts. Fins ara! dia, de 12 a 1 del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs, tal com us dèiem, recta final ja del nostre programa, i el que fem a la recta final dels nostres habituals programes, doncs és conèixer una mica què és el que es realitza els nostres barris. I ara, en aquests moments, doncs el que fem és tornar cap a la nau i ben off, perquè allà es realitza una exposició, que porta per nom nus, màscares i marcs. L'Anna Win Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins aquest proper dimecres una exposició de fotografia de José Rubio Rodríguez. Les fotografies que formen aquesta col·lecció es mouen per tres eixos principals, nus, màscares i marcs. Per tant, anem per parts, coneguem que és el nus, que són cossos parcialment nus, a la majoria d'ocacions de proporcions normals, i desproveïts de provocacions eròtiques. Per la seva part, les màscares són un símil amb les pròpies màscares del Photoshop, ja que fan la mateixa funció i oculten part de la imatge per donar èmfasi o millorar-ne la resta. Les màscares, que l'era analògica de la fotografia en els laboratoris fotogràfics, es realitzaven amb diferents materials, però molt sovint amb cartolina. Per als antropòlegs, els rostres són ornaments filosòfics que transmeten una valuosa informació a tots els que els envolten. Miro presentar nous i provocadors retrats amb tècniques de manipulació mitjançant ordinador, el retoc i el fotomuntatge, tot i que no sempre els utilitzo. Qüestiono la idea d'una identitat fixa de la càmera, de la cara com el reflex de l'ànima, del que constitueix la bellesa de la fe en una absoluta veritat fotogràfica. Poso èmfasi també en la que està a la vista i no en el lloc que està ocult. En observar aquests retrats podem constatar que la cara oculta després de la màscara deixa de tornar-nos informació. S'ha donat la volta a la truita i descobrim que en realitat les persones espiades som nosaltres i que no podem opinar res sobre la cara de la persona de la fotografia. I tal com us dèiem, doncs aquest espectacle té tres atjus principals, nus, màscares i marcs. Anem cap al marc és un petit homenatge al lliure al bir del fotògraf que, de forma mental, magistral i intuitiva, selecciona per nosaltres dins un marc imaginari una petita porció de vegades del total de la imatge que té al seu davant. Més informació doncs, a www.fotosagrera.es foto Fotosagrera.es. L'entrada és totalment gratuïta i encara hi ha més activitats a comentar-vos com per exemple l'aplicació mural desplaçada o creixement exponencial al centre cívic de Sant Andreu. Un projecte de Núria Güell és el projecte guanyador del concurs dels visuals Premi Miquel Casablanca del mes 10. És una exposició que tindrà lloc al centre cívic Sant Andreu fins al proper 14 d'octubre.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 Estratègia que aludeix al concepte d'especulació i inflació que conforma el nucli fonamental de l'activitat financera i del negoci de l'art. I ara tornem cap a la 9 i Bonob, que ens els estimem molt, a la gent de la 9 i Bonob, així que eh, és oberta la convocatòria de beca Desperta 2013. Aquesta beca estarà fins al 14 d'octubre, la convocatòria de la tercera edició de la beca Desperta. Si et sembla, deixem un dia més, deixem fins al 15 d'octubre. Ai...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 Doncs, volem conèixer les bases del Desperta 2013. Els objectius serien que la nou i portada organitzen la tercera edició de la beca Desperta amb l'objectiu de donar suport a la creació teatral més jove i fresca en el marc de l'àrea de suport a creadors de la nau Ivanov. A través d'aquesta beca es posa a l'abast dels artistes l'espai i les condicions tècniques adients per la creació i producció d'una obra teatral, la garantia d'exhibició de l'espectacle davant el públic i el suport de portada en la difusió de l'obra. La beca d'Esperda consisteix en la sessió durant 6 setmanes d'una sala d'assaig dotada de l'equipament tècnic necessari i d'un espai de creació d'escenografia a mitja jornada. Així mateix, la beca inclou 8 dies de presentació de l'obra al públic distribuïts en dues setmanes de la temporada d'hivern a la nau i A més, els beneficiaris de la beca tindran accés al Viver de Creadors, un espai o oficina en convivència amb altres creadors de totes les disciplines artístiques, amb equips d'impressió, wifi i espais de reunió. La nau donarà també suport a la companyia beneficiaria en el contacte amb programadors que puguin acollir l'espectacle de les seves sales. Molt bé, doncs ara, si us sembla, ens anarem cap a la Biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabre, i és que en Fran us ofereix una exposició dels seus treballs. Això és a la Biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabre. Aquesta exposició presenta els treballs més representatius de Francesc Llopis Sorrellers, nascut a l'Hospitarell de Llobregat l'any 1981. Fran és conegut en el món del còmic i estarà aquesta exposició fins al proper 20 d'octubre. Doncs em dedica a l'àrea del còmic, a la primera planta de la Biblioteca d'Eines i Iglesias Can Fabra, és on en Franxo es veu com a dibuixant, humorista, gràfic i guionista, i creador de sèries com Monstru, Cargols i El Increïble Friki d'Espuma. Francho va ser editor del fanzine Et Hecatombe i va col·laborar a FAQ, l'epistatge complejo de cacatua, Fondo Perdido. L'any 2006 va començar a publicar a la revista El Jueves a la secció El No Noticiero. Va continuar al Triangle, al Còmic de premsa comarcal, El Web Negre, al correu de MEC, Anima, Manga Web, anim, anima web, Magazine, Le Potaje, Gamers i Magazine. Doncs això és el que podeu veure a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fraveda. Nosaltres marxem i ens retrobem de mala mateixa hora. Moltíssimes gràcies a la Susana Ávila i a en Carlos Gasulli. Avui en retrouem demà a aquesta hora. Que passeu una molt bona tarda. Déu-seu. la una. Notícies en xarxa. Bon dia, us parlem Aite Polo i Oriol Pujador. El president d'Extremadura, José Antonio Monago, assegura que utilitzar el futbol per fer reivindicacions polítiques és rascalfar l'ambient, diu literalment. Monago ha valorat d'aquesta manera els crits d'independència i la senyera gegant que hi es van poder veure al Camp Nou. Si tuviera un equipo de primera divisió en Extremadura, ojalá, però va tardar, jo creo, eh y lo llenaran todo con la bandera de Extremadura, pues sería una imagen bonita. Ahora, utilizar el, el fútbol para la política, bueno, yo creo que es recalentar mucho el ambiente. Yo no creo que ese sea el asunto, el asunto es la crisis, el asunto es el empleo. Qui també s'ha referit al que hi va passar al camp del Barça el ministre d'Exteriors espanyol José Manuel García Margallo ha assegurat que la imatge que es va donar a l'exterior a l'estranger no és una imatge positiva i que perjudica a Espanya, diu Margallo, que en temps de crisi mostrar divisió interna no és bo. Gairebé la meitat dels ciutadans espanyols creuen que la situació de l'economia empitjorarà el proper any. Són dades que acaba de fer públiques al Centre d'Investigacions Sociològiques, els sis referents al mes de setembre. Segons aquest nou baròmetre, un 40 a 6% dels encastats diuen que l'economia serà pitjor. A més, l'atur continua sent la principal preocupació dels ciutadans. Els tècnics ja han revisat aquest matí la roca que amenaça de caure sobre quatre cases al poble dels Omells de Nagaia, a l'Urgell, i han determinat que la solució passa per envoltar-la amb una malla i esmicular-la. Si els treballs poden començar aquesta tarda, s'enllastiran avui mateix, però estem per problemes per accedir a aquesta roca. Lleida Marta Sarret, bon dia. Bon dia. L'alcalde dels Omells, del Coté, ha explicat que el tècnic ha determinat que la solució passa per esmicolar la roca i que si no sorgeixen complicacions es podria resoldre avui mateix. Tot i això, temps que hi hagi problemes d'accés. L'intenció és posar-hi una malla, com us hem dit, de malla i trencar la bocins. L'intenció és aquesta, l'intenció. A veure, si pogués avui treu la pedra aquesta, suposo que això s'hauria arreglat ja. Ara... Si avui no podem tirar-li que sigui, perquè la màquina pot arribar per ficar la cadena o què sigui, no ho que avui s'arregla i si pot ser. La Roca es va esquerdar dissabte i ha obligat a desallotjar dues cases. La resta d'edificis amenaçats són segones residències i no ha calgut desallotjar ningú. Les dues famílies afectades s'han pogut allotjar en cases de familiars. El Premi Nobel de Medicina l'han atorgat aquest any a un investigador britànic i a un altre de japonès pels seus treballs sobre les cèl·lules mare. Són John Gordon i Shinya Yamanaka. Han descobert com es poden reprogramar programar unes cèl·lules determinades perquè es puguin convertir en cèl·lules capaces de transformar-se en qualsevol tipus de teixit. El primer va fer la seva aportació l'any 1962, demostrant que l'especialització de les cèl·lules era reversible. I el segon, Yamanaka, va descriure 40 anys després com es podien reprogramar les cèl·lules madures per convertir-se en cèl·lules mare. A la borsa continua la jornada de pèrdues d'IBEX 35, l'indicador de referència al parquet espanyol cau gairebé un 1% a aquesta hora després d'arribar fins demà! Fins